Вже з полудня хвиля почала спадати, і Алі взявся до роботи. Вітер тріпав червону хустину на голові Дангалака, а він порився коло човна та курникав монотонну, як прибій моря, пісню. У відповідний час, як добрий мусульманин, він розстеляв на піску хустинку і ставав на коліна в богомільному спокої. Вечорами він розкладав над морем огонь, варив собі пілав з підмоченого рижу що лишився на баркасі, і навіть лагодився ночувати при човні, та мемет покликав його в кав'ярню. Там лише раз на рік, як наїздили покупці винограду, трудно було здобути місце, а тепер вільно й просторо. В кав'ярні було затишно. Джепар дримав коло печі, завішеною блискучою посудиною, а в печі дрімав і попилів вогонь. Коли мемет будив брата покликом «Каве», Джепар здригався, схоплювався і брався за міг, щоб розбудити вогонь. Огонь у печі скалив зуби, пирскав іскрами і поблискував по мідяній посуді. А по хаті розходилась запашна пара свіжої кави. Під стелею гули мухи. За столами на широких оббитих китайкою ослонах сиділи татари. В одному місці грали в кості, в другому в карти. І скрізь стояли малі філіжанки з чорною кавою. Кав'ярня була серцем села, куди збігали всі інтереси людності, все те, чим жили люди на камені. Там засідали самі значні гості. Старий, суворий мула-сан у чалмі й довгому халаті, що мішком висів на його кістлявому, задубілому тілі. Він був темний і упертий, як віслюк, і за це всі його поважали. Був тут і фенді, багатир, бо мав руду корову, плетену гарбу і пару буйволів, а також заможний юзбаш, сотник, посідач єдиного на ціле село коня. Всі вони були родичі, як і ціла людяність того невеличкого закинутого села, хоч це не заважало їм ділитися на два ворожі табори. Причина ворожнечії таїлась у невеликому джерелі, що било з-під скелі, і стікало течійкою якраз посередині села, поміж татарськими городами. Тільки ця вода давала життя всьому, що росло на камені. І коли одна половина села спускала її на свої городчики, у другої боліло серце дивитись, як сонце і камінь в'ялять їм цибулю. Дві найбагатші і найбільш впливові особи в селі мали городи по різних боках течійки. Нурла на правому Юзбаш на лівому. І коли останній спускав воду на свою землю, Нурла затамовував потік вище, одводив його до себе і здавав воду своєму куткові. Це гнівило всіх лівобережних, і вони, забуваючи за родинні зв'язки, боронили право на життя своїй цибулі та розбивали один одному голову. Нурла і Юзбаш стояли на чолі ворогуючих партій. Хоч Юзбашова партія немов переважала, бо на її боці був Муласан. Ця ворожнеча помічалась і в кав'ярні. Коли прихильники Нурли грали в кості, то Юзбашеві з презирством дивилися на них і сідали до карт. В одному вороги сходились. Усі пили каву. Мемет, що не мав городу і як комерсант стояв вище партійних суперечок, усе шкандибав на кривих ногах. Однурли до Юзбаша зацитькував і мирив. Його гладке обличчя і голена голова червоніли, як у облупленого барана, а в хитрих очах, завжди червоних, блукав неспокійний вогник. Він вічно був чимось заклопотаний, щось вічно розмірковував, пригадував, лічив і раз у раз бігав у крамничку, у льох, то знов до гостей. Часом він вибігав з кав'ярні, піднімав лице уверх, до пласкої покрівлі і кликав «Фатьме!». І тоді от стін його дому, що здіймався над кав'ярнею, отхілялася, мов тінь, завинена в покривало жінка і тихо проходила через покрівлю до самого її краю. Він кидав їй наверх порожні мішки або щось наказував різким скрибучим голосом коротко і влатно, як пан служебці, і тінь зникала так само непомітно, як і з'являлась.